Є у мене на думці слово сумної правди, оповолителю. Говори. боюся засмутити ним державне серце могутнього владики. Говори. Йдеться про воєн начальника Ядгобека. І чим він завинив? У чому його провина? Вельможе злегка задихнувся, але мужньо подолавши хвилювання, звучним і ясним голосом вимовив. Я викрив його перелюбство Перелюбство? Ядгобека? вигукнув хан, здивований понад усяку міру Та ти з глузду з'їхав Якби щось інше, я б ще міг повірити Але це... Так, перелюбство Повторив Вольможа із твердістю Є безперечні докази Овдовівши шість років тому Знаю Означений Ядгобек не побажавши законним чином і вдалаха встановленим порядком одружитись, зайшов два роки тому у перелюбний зв'язок з однією жінкою, персіянкою, на ім'я Шарафат. «Знаю», – перервав хан, – «але ж ця жінка не має чоловіка. Він п'ять років, як із своїм караваном до Індії, і десь загинув у дорозі». «Хай схилить повелитель свій слух до моїх подальших слів». Вже після оголошення Фірмана, а з того дня пройшло понад два місяці, Ядгобек не перервав свого перелюбного зв'язку із згаданою жінкою. Отже, він винен і підлягає встановленому покаранню. «Та навіщо ж йому було перервати з нею зв'язок, якщо вона вільна, повторюю тобі?» – скрикнув хан уже з нетерплячою досадою в голосі. «Не можна застосувати в цьому випадку Фірман. Яке тут перелюбство? Що ти бурмочеш?» Він був все-таки володар великого ханства, і тому змушений був піклуватися про, наскільки можливо, правильне і суворе виконання законів, аби свавілля начальників не руйнувало його державу. «Чи можна застосувати фірман?» – питається повелитель. зашепів Фельможе, хижов, ворушачи вусами. «Але що, коли ця жінка насправді невільна і досі перебуває у законному шлюбі?» Що, коли її чоловік не загинув, а живий? Живий! А де ж він був всі ці п'ять років? Він живий і нині перебуває в Індії, у пешавері, обернутий на раба. У мене під підземелі сидять двоє пешаверців, що позаминулому році схоплених мною на базарі за чарівничі задуми проти великого хана. Свої злочини вони, ясна річ, повністю визнали на перших же своїх допитах і були засуджені згідно із законом до ув'язнення в підземній в'язниці. Так от нещодавно, цими днями, вони додатково вказали, що зустрічали на Пешаверському базарі чоловіка цієї жінки в жалюгідному стані раба. Він тричі посилав звістки до своєї дружини, благаючи про викуп, але вона не озивалась, бо жінку намовив на моє переконання її коханець Ягобек. Ось що, повелителю, показали на допиті пишеверці, обидва, причому однаковими словами. У тебе на допитах усі показують однаковими словами, зазначив хан, похмуро посміхнувшись. Що подумають мешканці, що скаже військо, якщо Едгобека буде заарештовано за таким сміховинним звинуваченням? І я бачу, що тут щось не так. Хана дратувала надмірна зухвалість вельможі котрий наперед заготовив вирок. Дартували його чорні вуся, які самовпевнено стерчали, до того ще й недуга нагадувала про себе тупою ломотою в потилиці. Тому голос хана був скрипучий і в'їдливий. «Щось тут не так, – кажу я. Пешаверці були схоплені півтора роки тому, а показали про зустрічі з чоловіком цієї жінки тільки тепер. То чому ж вони не показували досі?» Вони вперто заперечували – і тільки тепер зізнались. Перто заперечували. Усмішка на обличчі хана стала ще похмурішою. У чародійництві, яке загрожувало їм в'язницею, зізналися. За твоїми словами, на перших же двох допитах. А у зустрічах із чоловіком цієї жінки, що їм аж нічим не загрожувало, не зізнавались цілих півтора року. Це у твоїх підземелях, у твоїх руках. Трохи дивно. «Як тобі здається, га?» Бельможа зрозумів, що невдало вибрав час для своєї справи. Хан не в гуморі. Він обертає своє жало з розбору на того, хто ближче. Цієї ночі варто було б зовсім не з'являтися у палаці, вдавши себе хворого, і підсунути замість себе під ханське жало когось іншого. Але він уже припустився помилки». Такі промахи нерідко трапляються з людьми, що туляться до підніжжя тронів. Хто перший ловить шматок, тому дістається і перший ляпас. У велике осередтя Всесвіту я помічав і раніше в Єдгобека схильність до перелюбств, і якщо мовчав про це перед ханом, то лише піклуючись про збереження дорогоцінного здоров'я повелителя, якому могла завдати шкоди така прикра звістка. Почав вельможа, згинаючись, і виляючи задом, бо ще мав надію, що йому якось вдасться повернути справу собі на користь. Та де там? Така вже випала нещаслива ніч. «Помічав у Ядобека схильність до перелюбств, і раніше?» перепитав хан. «Де? У походах, яких ти з ним ніколи не поділяв? З ким? Із своєю шаблею? Чи що він перелюбствував?» «А ось я помічав дещо інше» помічав таку схильність у декого іншого, хто має для цього достатньо сил і вільного часу, які саме заради всілякого перелюбства відрощують пишні вуса і носять лаковані чоботи на таких високих підборах, що стають у них схожі на китаянок. Ось де було б слід пошукати перелюбства. Я певен, що ці пошуки не затягнулися б надовго. Земля похитнулась і попливла під ногами вельможі. На маня, — говорить хан, — чи хтось йому вклав у вуха? Мабуть, він усе знає, і навіть ім'я Арзі Бібі йому відоме. Мабуть, він просто не квапиться, мов той кіт, що вже наклав кіхті на мишу». Усі ці думки із кружлянням і свистом промайнули в голові вольможі, як раптовий аравійський вихор, що звалює пальми. Тепер йому вже було не до підступних задумів, Бо дай би самому вихопитися із власної пастки. Відчуваючи на своєму обличчя зрадницьку блідість, відвертаючись від світильників, він довго відкашлювався, виганяючи сиплі, що застрягла у горлі. Йому було б слід відступити, розумно і хитро, не повертаючись до хана спиною. Він же, від природи боязкий, кинувся навтюки. Великий володар має рацію – «Як завжди», – вигукнув він із надмірним запалом. «Своєю незрівнянною мудрістю повелитель зірвав пелену з моїх очей. Тепер я бачу ясно, що зазначені пешаверці зловмисно обмовили благородного Ягобека, аби принизити славу його військових подвигів і через те зменшити блиск коканського ханства. Саме в цьому полягала їхня злочинна мета. Тепер лишається тільки дізнатися». Звідки виходила ця намова? Де зачаїлася зрада? Наступного дня я особисто знову допитаю пешаверців. Хан слухав мовчки. Усмішка на його тонких губах безумовно щось передвіщала. Яке слово вона приховувала? І що принесе воно, спливши нарешті на вуста? У сум'ятті злякано, намагаючись видалити це слово, Вельможа говорив без угаву, із дедалі зростаючим запалом. «Яка благословенна ніч!» – вигуковав він. «Завдяки безмежній мудрості нашого володаря зраду викрито, добре ім'я відновлено!» «Тепер моя совість спокійна, і розум піднісся, дух просвітлився, тепер я можу піти собі геть!» Кланяючись при кожному слові і присідаючи, Вельможа позадкував до рятівних дверей. Але опочивальня була дуже простора, і останнього кроку він зробити не встиг. Він уже переніс праву ступню за поріг і підтягував ліву, щоб мить, і він вийшов би за двері та врятувався. Але саме тут наздогнала його стріла відплати. Зачекай, — сказав хан, — підійди на ближче сюди. І за помутнілим поглядом невідривно прикованим до ханського перста, що злегка манив його до себе, вельможа мовчки, ніби його тягнув за шию невидимий аркан, пройшов зворотній шлях від дверей до ханського ложа. Причому кожен крок на цьому шляху супроводжувався нестерпною внутрішньою судомою. «А де вони наразі, твої пишаверці? запитав хан. «У підземні в'язниці, оповелителю». «Я маю намір допитати їх сам». Світло померкло перед очима вальможі. У голові запоморочилось, але язик зробив своє діло без участі розуму. В день вони будуть доставлені до палацу. «Не в день, а тепер», – сказав хан. «Мені однаково. Я бачу не заснути мені сьогодні. Так от я цим і займусь». «Вони не підготовлені до палацу», Пробулькотівель може. «Вони у лохмітті заросли диким волоссям. Нічого, у крайньому разі розбудемо цирульника. Вони видають нестерпний сморід. А ми поставимо їх отдалік, біля розчиненої вікна. І я розпитаю в усіх подробицях про чоловіка цієї жінки. І як він потрапив до пешавера, і хто обернув його на раба. А також про чари, за які їх схопили». «Здається, ти отримав тоді за виявлену ретельність 10 тисяч штаньга, чи навіть 15?» «Вони розкажуть. Ти, звісно, підеш звідси, щоб вони вільніше почувалися, а я послухаю і розберусь». «Гей, варто!» Він ударив молоточком у мідний диск, підвішений до світильника. Увійшов начальник палацової варти. «Ти залишишся поки що тут», – сказав хан, звертаючись до вельможі. «А ти?» Візьмеш з караулу чотирьох стражників і підеш з ними до в'язниці, де перебувають. Але цієї миті задуха кислявою рукою схопила його за горло, наповнивши гортані груди ніби дрібно посіченим кінським волосом. Хан захитався, почервонів, посинів, сухий кашель струшував і тіпав його худе тіло. Він витріщив очі, висолупав язика. Вбігли нічні лікарі з тацями, рушниками, глеками, щинився великий гармидер. Вельможа сам не пам'ятав, як вибрався з палацу. Якби не раптовий напад за духи, від якого хан знепритомнюв, ця ніч для Вельможі була б останньою ніччю його благоденствування. Тільки на площі під свіжим нічним вітром він опам'ятався. Небезпека віддалилась, але ще не минула. Оговтавшись, хан згадає про пешаверців і накаже привезти їх до себе. Необхідно прибрати пешаверців, прибрати негайно, доки не настав день. Але ж як? Вельможе розгубився. Ще вчора він міг їх стратити, чи таємно вбити, і ніхто не сказав би жодного слова. Але наразі ці випробувані способи не годились». «До двох голів пешаверців можна було ненароком додати і третю. Власну!» Лишався єдиний спосіб, до якого ще ніколи не вдавався вельможа у своїх вельми таємних справах – втеча. Прийнявши це рішення, вельможа попринував до помешкання варти, де в нього були вірні люди, котрі були завжди готові зробити все без зайвих розпитувань і вміли мовчати». Чарівники пишаверці, які цієї ночі привернули до себе увагу самого повелителя, насправді були найзвичайнісінькими камонотесами, що працювали одвіку в парі і прийшли до Коканда на заробітки. Обидва вже немолоді люди, вони ніколи в житті не мали ніякого відношення до чародійництва. Все це вельможа вигадав заради свого службового підвищення. Після півторорічного безвихідного сидіння в в'язниці пешаверцям нещодавно довелося вийти на короткий час до катівні, де вони давали нові показання, такі самому мутні, як і перші, про яку жінку, десь кимось і колись обернуто через чари в рабство, про якусь чоловіка, котрий не схотів її викупити, або навпаки, про чоловіка в рабстві і жінку, яка не схотіла його викупити, або про них обох у рабстві. А ще хтось вдався до чарівництва черів... щодо якогось старого воєначальника, перетворивши його на персіянку, на ім'я Шарафат. Одне слово в головах пешаверців усе це переплуталось, і вони повернулися до підземелля з похмурою байдужістю до своєї подальшої долі, певні, що вже тепер, після другого допиту, їм врятуватися не вдасться. З такою думкою зустріли вони трьох тюремників, які спустилися до них в досвіта і відімкнули замки ланцюгів. Дотримуючись необхідної для задуманої справи тиші, двоє тюремників піднялися з пешеверцями вгору, а третій залишився внизу надпилювати залишені в'язнями ланцюги. Все було гаразд, тюремники діяли цілком відповідно до вказівок вольможі, але раптом вгорі виникла несподівана затримка – Пешаверці, впевнені, що йдуть просто на плаху, зажадали мулу. Як правовірні мусульмани, вони не хотіли стати перед Алахом неочищеними. Усі мовляння були марні. Марно тюремники на з мовницьким шепотом переконували їх, що вони йдуть на волю. Пешаверці, певна річ не вірили і дедалі настіливіше, вимагали викликати мулу. Тим часом безцінні хвилини минали і наближався світанок час уже непридатний для здійснення задуманого. Спроби випкнути пешеверців з в'язниці Селоміць були марні, оскільки вони щинили лемент, що озивався гулом численних голосів інших злочинців внизу підземелі. Але ж в'язниця знаходилася у небезпечній близькості до палацу, де могли почути гвалт. Довелося доповісти вальможі, який саме в цей час передбачливо перебував поза в'язницею, хоча й неподалік. Свого вірного мули на похваті вельможі на цей випадок не виявилось. Обміркувавши заздалегідь усі подробиці, він випустив з уваги твердість пешеверців в ісламі. Звати ж стороннього мулу не дозволяла таємниця. Бормочучи лайки і прокляття, вельможа наказав одному з довірених стражників перебратися мулою, тобто у білий халат і білу чалму, і в такому вигляді йти до пешеверців. Новоявлений мула, підійшовши до них з удаваним благочестям на обличчі, хотів було виголосити належне молитовне звертання, але його вуста, за багаторічною звичкою, несподівано для самого стражника, раптом вимовили брутальну лайку, через що пешаверці його впізнали. Похибка стражника мало не згубила всього задуму, на жахані думкою про неможливість повідувального покаяння, бачучи, що їх обдурюють у цій останній і найважливішій земній справі, пошаверці залементували ще дужче, ніж перше, і підземелля озвалося глухим ревом, подібним до гулу землетрусу. Знову доповіли вельможі. Він заскрипів зубами, зблід, наче на його обличчі відбилася бліда смужка що вже позначилося на сході. Хвилини минали, світанок наближався, задом руйнувався. Таємниця загрожувало викриття. Підштовхуваний страхом, бельможа у зважився на крайній захід. Він наказав сповістити про втечу в'язнів і знійняти тривогу, сормити в труби, бити в барабани, дзвонити щитами, розмахувати смолоскипами і репетувати всім, якомога голосніше. Скориставшись цим шумом і переполохом, зв'язати пешаверців, тим більше, що їхні крики будуть заглушені, забити їм роти ганчірковими кляпами, сховати їх у товсті вовняні мішки і на боских конях у супроводі чотирьох найдовірніших стражників відвести до південної брами, а погоню за втікачами спрямувати до північних воріт. Так і було вчинено. Сурмили труби, гриміли барабани, палали смолоскипи, лунали вигуки. «Тримай! Лови! Хапай!» На білому коні з оголеною шаблею, на вусами, у світлі смолоскипів гарцював перед в'язницею вельможа, ніби щойно примчав по тривозі. Громовим голосом він віддавав накази. «До північної брами!» Погоня кинулася туди. Попереду вольможе на білому коні, з оголеною шаблою над головою. А пешаверців, які задихалися в мішках, поскій коні мчали на південь від Коканду. Через дві години невпинної скачки стражники зупинили коней поблизу одного покинутого цвинтаря у хащах очерету і тернини. Пешаверці витрусили з мішків. Вони ледве дихали. Вранішнє проміння, свіжий вітер і вода з арека, яку щедро лили на них шкіряного похідного відра, справили бажану дію. Пешеверці оговтались і знову стали здатні сприймати людську мову. Щоправда, звернена до них мова складалася на дев'ять лише з лихослів'я, але вони затямили, що їх справді відпускають і подякували Лахові за таке чудесне врятування від неминучої гибелі. Вони дістали наказити далі – перетнути південний кордон ханства і ніколи більше не з'являтися в Коканді. Їм було видано на двох п'ятдесят таньга – половина того, що призначив вельможа для пом'якшення прикордонного караулу. Другу половину грошей стражники поділили між собою – Потім підхопилися на коней і помчали в кокант. Залишившись самі, пешаверці насамперед вчинили благочестиве обмивання, якого так довго були позбавлені в підземній в'язниці. Тоді, розстеливши свої халати, вони стали навколішки, маючи висхідне сонце ліворуч від себе, і повернули з марнілля обличчя до Мекки. Вони молилися довго відповідно до надзвичайної ваги дива, яке сталося з ними. Коли ж закінчили молитву, заспокоєння зійшло в їхні серця, у чисті, ширі серця простих людей, які важкою працею чесно заробляють свій хліб. Вони розділили одержані гроші порівну по 25 на кожного і сховали їх, передбачаючи повернення до своїх сімей, що злидарювали без годувальників. Потім побрели дорогою, радіючи сонцю, зеленому листю, птахам і розмовляючи про минулі нещастя. Вони так і не змогли зрозуміти ні того, чому півтора року тому їх раптом схопили і кинули під земелья, ні того, чому цієї ночі так само раптово викинули з'язниці за таких надзвичайних обставин. Обидва тільки похитували головами, дивуючись несвідомості господніх шляхів, заплутаності земних доль та незбагненності для простого розуму багатомудрих і багато таємних велінь можновладців. Наступного дня вони без будь-яких перешкод, втративши кожен тільки по десять таньга із відкладених двадцяти п'яти, перетнули південний кордон ханства – і надвечір уже працювали, обтісуючи каміння для будівництва однієї мечеті. Так, поволі, від однієї попутної роботи до іншої, вони просувалися до рідного села і благополучно досягли його, відчувши сповна радість зустрічі із своїми сім'ями. Подальша їхня доля нам невідома, але ми віримо, що вони вже більше не потрапляли на помел у той достославний млин, де води самокорисливості крутять колеса хитрощів, і девали частолюбства приводять до руху зубчатки до носів, і жорна заздрості розмелюють зерна брехні. Нічна буря навколо пешаверців не зачепила своїм крилом чайхани, де ночували хоча на середін, і одноокий злодій. Сюди від в'язниці долинув тільки слабкий відгомін барабанів труп. Що сповістили про втечу, та глухо чувся кінський тупіт у напрямку до північної брами. Потім все знову стихло до ранку. Місяць сховався, блакитний серпанок зник, змінившись досвітньою сірою млою, а хоча на середині усе ще не стуляв очей для сну, полинувши в думки про жирного купця та його сумку з грошима. Він вигадував сотні хитромудрих способів виманити у Міняйла шість тисяч штаньга, та потім від них відмовлявся. Спокусити його примарою хибної вигоди, роздумав ходжа насредін, чи налякати, і раптом з голови до п'ят його пройняло миттєвим пронизливим осяянням Ось він, надійний спосіб розкрити сумку Міняйла. Все відразу освітилося, наче білим блиском летючої блискавки. Сумніви розсіялись. І такою була жагуча сила цього осяяння, що вона передалася відходжі на середина на другий кінець міста, у будинок купця. Міняйло неспокійно заворочався під ковдрою, засопів, засмокав товстими губами, схопився за лівий бік живота, де завжди носив свою сумку. «Уф», – сказав він, штовхаючи ліктем дружину, – «який поганий сон наснився мені наразі, ніби я, уступившись, упав з драбини, у годівницю з сом, і мене разом з моєю грошовою сумкою жаль якийсь сірий шак. а потім ішак виверг мене у своєму гної, але вже без сумки, вона залишилась у нього в череві. Мовчи, не заважай мені спати». Незадоволеним голосом озвалася дружина, думаючи про себе. Прекрасному Камільбекові, звичайно, ніколи не сняться такі дурні, такі непристойні сни. Мрійно посміхаючись, вона спрямувала погляд на Рожеве у променіх світанку вікно, за яким починався ранок, сповнений для кожного своїх турбот. І для неї, і для Міняйла, і для прекрасного Камільбека. Розділ дванадцятий. Але найбільшого клопоту приніс цей ранок хожі на середину. Залишивши одного ко злодія в чайхані, він із першими променями сонця рушив у дальній кінець пазару, де торгували лахміттям. Там він дешево купив старий потертий килимок, порожній гарбуз для води, стару китайську книгу, посріблене дзеркальце і низку намиста та й ще якісь дрібні речі. Потім берегом сая він вийшов до моста відтяти голів. Цей міст називався так жахливо, тому що тут за минулих часів зазвичай виставляли на високих жердинах голови страчених. Тепер за ханським велінням жердини з головами ставили на головній площі, щоб їх було видно з палацу. А міст, зберігши від минулого тільки свою зловісну назву, перейшов у володіння ворожбитів та провісників. Їх завжди сиділо тут не менше, як півсотні цих мудрих правиців, прихованих приречень долі. Найшановніші її прославлені займали ніші в кам'яній огорожі моста, другі, які ще не досягли такої височини розтилали свої килимки біля ніж. Треті, наймолодші, розташовувалися, де прийдеться. Перед кожним ворожбитом лежали на килимку різні магічні предмети – боби, щурячі кістки, порожні гарбузи, наповнені водою, звіщо джерела гюль черепахові панцирі, насіння тибетських трав і багато чого іншого – потрібного для проникнення в темні глибини майбутнього. У деяких найвченіших були книги, товсті, пошарпані, із сторінками пожовклими від часу, із таємничими знаками, що вселяли у невтаємничених страх і трепет. Найголовніший ворожбит навіть мав з особливого дозволу начальства людський череп, предмет пекучої заздрості всіх інших. Ворожби чітко розподілялися по окремих видах ворожби. Одні займалися тільки весіллями і розлученнями, інші – майбутніми кончинами та пов'язаними з ними спадчинами, треті – любовними справами, галузю четвертих була торгівля, п'яті обирали для себе подорожі, шості – хвороби. І ніхто з них – не міг поскаржитися на мізерність доходів. Зранку до вечора на мосту відтяти голів товпився народ. До заходу сонця гаманці ворожбитів розбухали від міді та дрібного срібла. Хоча на середин підійшов до найбільшої ніші, яку займав головний ворожбит. Кволий старий, до того висохлий кістлявий, що халат стерчав на ньому якимись кутами а череп, що лежав на килимку перед ним, здавався знятим з його власних плечей. Бічливо вклонившись, хоча на середин, попросив вказати місце, де йому дозволено буде розтилити килимок. — А якою ж ворожбою думаєш ти зайнятися? — сердито запитав старий. Ворожбите висунулися своїх ніж, прислухаючись до розмови. Їхні погляди були недоброзичливі. — Ще один мовив товстий ворож битлі вороч. — На так скупчилося на мосту надто багато, — додав другий, схожий на ховраха із витягнутим перед обличчям і довгими зубами, що стирчали з-під верхньої губи, прихоплюючи й нижню. — Вчора я не заробив і десяти таньга, — поскаржився третій, — і лізуть ще нові. — Звідки вони тільки беруться, — додав четвертий. Іншого прийому, хоча насередин, і не чекав від ворожбитів. Тому наперед приготував пом'якшувальні слова. «О, мудрі правиці людських доль, вам не треба побоюватися мого суперництва. Моя ворожба зовсім особлива і не стосується ані торгівлі, ані любовних справ, ані похоронів. Я ворожу тільки на крадіжки і на рошок краденого. Зате у своїй справі рівних собі Можу сказати, ще не зустрічав. «На перепитав головний ворожбит. І раптом всі його кістки під халатом заскрипили, затряслися від дрібного сміху. «На крадіжки, говориш ти, і на розшук краденого?» «Тоді сидаю в будь-якому місці. Однаково не заробиш жодного гроша». «Жодного гроша!» – підхопили інші, вторячи кістяному сміху свого ватажка. «З твоєю ворожбою в нашому місті нічого робити», – закінчив старий. «У Коканді крадіжку винищено з корінням. Тобі краще було б виїхати кудись у Герат чи Хорезм». «Виїхати?» – засмутився у Середин. Де ж мені взяти грошей на виїзд, якщо у мене в кишені лише вісім таньга». Зітхаючи і засмученим виглядом, він відійшов у бік, і розстелив на кам'яних плитах свій килимок. А базар навколо вже гомонів наповен голос. Лавки відкрилися, ряди загуділи, площі сколихнулись. Дедалі більше людей сходилося на міст – купців, ремісників, бездітних дружин, багатих вдів, бажаючих знайти собі нових чоловіків, покинутих закоханих та різних молодих нероб, що чекали спадку. І закипіла дружна робота. Майбутнє, завжди приховане для нас покривалами непроникної таємниці, тут, на мосту, поставало зовсім голим. Не було жодного кута в його найпотаємніших глибинах, куди б не проникали допитливі погляди завзятих ворожбитів. Доля, яку ми називаємо могутньою, невідворотною, непереборною, Тут на мосту мала найжалюгідніший вигляд і щодня зазнавала нечуваних катувань. Правду кажучи, вона була тут не повновладною царицею, а нещасною жертвою в руках жорстоких запитувачів на чолі з старим володарем Черепа. Чи буду я щаслива у своєму новому шлюбі? запитувала яка-небудь поважного віку вдова і завмирала, очікуючи відповіді. «Так, будеш щаслива, якщо в досвіта не влетить у твоє вікно чорний орел», – була відповідь ворожбита. «Бережись також посуду, опоганеного мишами, ніколи не пий і не їж з нього». Віфтова відходила від ворожбита, сповнена неясного страху перед чорним орлом, який тяжко вразив її уяву, і зовсім не думаючи про якихось там поганих мишей» тим часом, як саме вони, і загрожували її сімейному благополуччю. Що охоче розтлумачив би її ворожбит, якби вона прийшла до нього із скаргами на хибність його пророцтв. «Один мешканець Марканду пропонує мені вісімнадцять кіп вовни. Чи буде вигідною для мене ця угода?» – запитував купець. Ворожбит у торгових справах починав рахувати щурячі кістки – Розкидати боби, а потім із виглядом суворої глибокодумності відповідав – купуй, але те, щоб під час сплати на столікті від тебе навколо не було жодного лисого. Купець відходив, сушачи голову, як йому уникнути шкідливого впливу лисих, розпізнати яких на базарі під чолмами та тюбитейками було дуже нелегко але перше місце серед ворожбитів безперечно належало власникові черепу. Це був справді великий, проникливий майстер своєї справи. Як міцно стуля він безкровні губи, з якою пильною увагою дув на суху зміїну шкурку, роздивлявся черепаховий панцир і нюхав із гарбуза, наповненого водами віщого джерела тюлькунар. Перш ніж головного свого скарбу черепа. Але доходила черга й до черепа. Насупивши брови, щось невиразно бормочучи, ворожбит простягав до нього руки з кістлявими пальцями і раптом відсмикував їх, немов би опікся. Потім знову простягав і знову відсмикував. Нарешті брав череп, поволі підносив до свого вуха. Перед очима, сповненого жахом довірителя, поставали два черепи. Один кістяний, другий обтягнутий шкірою. Черепи починали страшну бесіду. Кістяний шепотів, обтягнутий шкірою, слухав. Хто зважився після цього розплачуватися міддю? Рука сама витягувала з гаманця срібло. Минув день, другий, третій – Ніхто не звертався до Ходжіна Середіна за допомогою в розшуку вкраденого. Жодного разу не довелося йому зазирнути до своєї китайської книги і понюхати з гарбуза. Вечорами, коли він згортав свій килимок, ворожбити з усіх боків глузливо кричали. «Сьогодні він знову не заробив ні гроша! Скільки в тебе ще залишилося від восьми таньга? Ей, ти, ворожбити на крадіжки!» Чим він вечерятиме сьогодні цей ворожбит, який ніколи ніде не зустрічав рівних собі. Хоча на середін мовчав, зберігаючи вдавано засмучений вигляд. А на четвертий день усе місто збентежила звістка про зухвалу крадіжку небувалу, не чувано, навіть за давніх, щасливих для злодіїв часів. Зі стайні товстого Міняйла були вночі вкрадені арабські жеребці, яких він беріг і годував для майбутніх весняних перегонів. Вранці звістка про крадіжку передавалася із вуст в уста шепотом. О півдні про неї говорили вголос До вечора в усіх кінцях базару вдарили барабани і заривли труби глашатаїв, які сповіщали про нагороду в п'ятсот таньга кожному, хто вкаже слід зухвалих злодіїв. Ворожбити на мосту захвилювалися. Усі погляди були спрямовані на ходжу на серед Зароби ж якнайшвидше ці п'ятсот таньга. Візьми їх, чому ти зволікаєш? Він нехтує такою дрібною нагородою. Він чекає нагороди у п'ять тисяч. Від цього настирливого виску, вхочи на середина, спирало дух, горіло серце. Він стримував гнів, чекаючи часу. Свого so, тріумфу